Терріпрачет ПРАВДА Наступного дня Вільямові знову боліло так, ніби він повернувся до щурячих нір на задах відра. До того ж йому було нічого робити, а він не любив почуватися неробою. Як відомо, на світі є два типи людей. Є ті, хто про дополовину наповнену склянку каже «Це склянка наполовину повна», і є ті, хто каже «Склянка наполовину пуста». Але світ належить тим, хто побачивши таку склянку, говорить «Що таке з цією склянкою?» Звиняйте, «Моя склянка була повна і більша». А всередині залу повно зовсім інших людей. Їхні склянки тріснуті, бо випадково перекинуті. Зазвичай кимось із тих, хто вимагає більшої склянки. Або в них немає склянків взагалі, бо вони товклися за спинами інших і так і не зуміли дати знак Барменові. Вільям був одним із безскляночників. І це було дивно, оскільки він народився в сім'ї, де не лише вміли здобути справді чималу склянку, але й знали, як змусити інших вишукуватись із пляшками на поготові, щоб її наповнити. Це була свідомо обрана безскляночність, і цей вибір він зробив у вельми тендітному віці, щойно його посилали до школи. Вільямів брат Руперт, як старший, вступив до Анкмарпоркської школи найманців, широко відомою як найкраща школа для повноскляночників. Вільям, як менш важлива дитина, був відданий до Гагельстону. Цей елітний заклад був настільки непривітним і спартанським, що віддати туди свою дитину могли тільки істинні вершки, з найбільших склянок суспільства. Гранітну будівлю Гагільстону звідусіль оточували болота. Офіційним призначенням школи було робитись хлопчиків-мужчин. Задіювана для цього практика передбачала певне зниження кількості учнів з часом, а заняття Принаймні у спогадах Вільяма полягали в дуже простих та жорстоких іграх, під корисними для здоров'я дощем та снігом. Надто низьких, надто повільних, надто товстих чи просто не надто популярних учнів це косило як траву, цілком згідно із законами природи. Але шляхи природного добору несповідимі, і Вільям з'ясував, що має певні здібності до адаптації. Непоганим способом адаптації до ігрових майданчиків Гагельстону було швидко бігати і гучно кричати щось нерозбірливе, тримаючись однак якнайдалі від м'яча. Дивовижно, але це дозволило Вільямові зажити репутації спритного гравця, а спритність у Гагельстоні цінувалась високо, можливо, тому що досягнення будь-чому іншому тут були рідкістю. Справді спритний він був, коли справа торкалася слів. У Гагельстоні це не вважалось чимось особливим, бо за як найскладнішою вправою, з пером, володіння якою вимагалось від його випускників, було написання власного імені, як правило, вони починали робити це без особливого напруження вже за 3-4 роки. Зате це означало, що Вільям цілісінькими ранками міг спокійно читати будь-що на власний розсуд і смак. Тоді, як ведмеди подібні здоровані, котрі коли-небудь мали стати в своїх землях щонайменше міністрами, тренувались брати до рук перо, не ламаючи його на друзки. Вільям отримав добрий атестат, як воно зазвичай буває з учнями котрих до пуття запам'ятав мало хто зі вчителів. І тоді перед його батьком постала проблема його подальшої долі. Він був молодшим сином, а сімейна традиція полягала в засланні молодших синів у жерці, чи ще кудись, де вони не могли б накоїти зайвого лиха у фізичному сенсі. Але запійне читання вже далося в знаки. Вільям зрозумів, що сприймає молитву як своєрідний спосіб судових дебатів з блискавицями. Доля управителя, що впорядковує землі та маєтки, була майже такою ж поважною, проте Вільямові видавалося, що землі та маєтки більш-менш нормально впорядковуються і без нього. Він добре сприймав сільську місцевість, але за умови, що вона перебувала по інший бік вікна. Військова кар'єра за кордоном не годилася теж, Вільям мав глибоку відразу до вбивства незнайомих людей. Йому подобалося читати і писати. Він любив слова. Слова не галасували і не гримали на нього, що було чине визначальною рисою його родичів. Слова не змушували борсатися в холодній грязюці, вони також не полювали на безборонних тварин. Вони робили те, що він їм наказував. Відтак, сказав він, він хотів би писати. Батько вибухнув, наче вулкан. В його особистому світі писар стояв лише на одну сходинку вище за вчителя. О, боги хлопче, вони ж навіть не їздять вверх, і... Слова, які пролунали далі, належали до тих нечисленних слів, які Вільям не поважав. У підсумку Вільям подався геть, а саме... До Антморпорку, традиційного пункту призначення, загублених душ. Там він збирався спокійно заробляти на життя словами і розмірковувати про те, що ще легко відбувся в порівнянні з братом Рупертом, котрий був видужий, вродливий і з усіх боків відповідав ідеалам Гагельстону. От тільки Бідака народився старшим братом. А потім... Сталася війна з Хапонією. Це була нічим не визначна війна, котра скінчилася ще до того, як почалася, війна, по завершенні якої обидві сторони зробили вигляд, ніби її і не ставалося. Але однією з подій, котрі таки сталися в ті кілька ганебних днів, нездорової метушні, була загибель Руперта Деворда. Він загинув за свої переконання. Головним із цих переконань була типова гагельстонська віра в те, що хоробрість може замінити обладунок і що хапунці побіжать, якщо на них досить голосно закричати. Під час останньої зустрічі з Єліямом їхній батько приділив чимало уваги шляхетним і гордим традиціям девортів. Здебільшого цій традиції – включали насильницькі смерті, і ці смерті були здебільшого чужими. Але Вільям збагнув, що якимось чином Деворди вважали непоганою винагородою і власну смерть. Принаймні, вони сприймали її як достойне друге місце в перегонах життя. Деворди завжди першими підіймались на поклик батьківщини. Саме для того вони існували. Хіба фамільним гаслом не було «le mot juste»? Правильне, точне, влучне слово французьке. Прізвище «word» – «word» – вимовляється так само, як англійське «word» – «слово». Примітка перекладача. «Слушне слово у слушний час», – сказав вельможний де Ворде. Він ніяк не міг торопити, чому Вільям відмовляється прийняти цю прекрасну традицію, Відтак, як цей притаманно подібним людям, він вирішив, що єдине, що можна з цим зробити – це не робити нічого. Відтоді поміж двох дивордів запанувала арктична тиша, порівнянні з якою морози найсуворіших зим здалися б за духою сауни. Похмурий настрій Вільяма дещо покращився, коли він, зайшовши до друкарні, Застав там скарбничого, котрий саме дискутував з Вернигорою з приводу теорії слова. Не скажіть, не скажіть, говорив скарбничий, так. Формально слово дійсно складається з окремих літер, але, власне, вони мають тільки. Він артистично поворушив довгими пальцями теоретичне буття, якщо можна так висловитись, це, як то кажуть, слова. Партіс impotentia», і, боюся, вкрай недалекоглядно було б вважати, що їм притаманне якесь істинне буття, уніс ет сепарато. Власне, сама концепція літер, які мають власне фізичне буття з філософської точки зору, видається такою, що викликає надзвичайну стурбованість. Власне, це так, якби носи та пальці бігли світом самотужки. Скільки власне по Вільям, котрий завжди помічав такі речі. Три власне поспіль. У житті в короткій промові зазвичай означали, що джерело натхнення ось-ось пересохне. «У нас повні скрині літер», – рішуче сказав Вернигора. «Ми можемо робити які завгодно слова. Бачте, в цьому і полягає проблема». – сказав скарбничий. – Чому б не припустити, що метал пам'ятає слова, які він відображав? Гравери хоча б розплавляють свої форми, і очисна сила вогню… – Даруйте ваша привилепності! – перебив Вернегора. Один із гномів акуратно постукав його по плечу і вручив йому квадратний аркуш паперу. Вернегора передав його скарбничому. «Наш юний колега Каслун гадає, що ви могли би прийняти це на пам'ять», – сказав він. «Він набрав це просто під час вашої промови. В нього дуже швидко виходить». Скарбничий спробував презирливо зміряти юного гнома поглядом, проте жодного ефекту це не дало, адже міряти довелося не таку вже й велику відстань. «Справді», – сказав він, – «ви дуже люб'язь його очі спинились на аркуші». І вирячились. Але ж тут геть усе, що я сказав. Звідки ви знали, що саме я скажу, тобто слово в слово, пробелькотів він. Звісно, можливі помилки в послідовності, сказав Вернигура, але хвилинку, почав скарбничий, Вільям залишив їх удвох. Він позирнув через голову гнома, котрий заклопотано викладав літери в невеликий металевий пенал. Товсті грубі пальці так і майоріли між скриньками, що стояли у великій таці зі шрифтами, великі літери вгорі, маленькі внизу. Спостерігаючи за рухом гномових рук над тацею, можна було навіть зрозуміти, що він набирає. «Заробляйте у вільний час, промимрив Вільям. Рішення визвіло. Він поглянув на стоси засмельцьованого паперу біля таці. Вони були густо списані дрібним почерком, який свідчив, що його власник потерпає на Геморой. Майже бездумно Вільям витяг записника, облизнув олівця і дуже старано записав скорописом власного винайдення. Вращі події в місті звітр, друк, маш, верни горою, гно. Вел well, Інт серед гром вкло комерс. Він спинився. Розмова в протилежному кінці кімнати, вочевидь, бувала миролюбнішого характеру. Скільки конкретно за тисячу? питав скарбничий. На великі замовлення знижка, відповідав Вернигора. Яким завгодно маленьким шрифтом без проблем. На обличчі скрабничого лежав теплий відблиск, що буває в тих, хто, маючи справу з числами, бачить, як величезне число обіцяє в найближчому майбутньому стати маленьким-маленьким. За таких умов філософія мала мізерні шанси переважити. Обличчям Жеверногори розбігалися радісні сморшки, ознаки розуміння того, як перетворити свинець на ще більше золота. Звичайно, контракт таких масштабів має бути ратифікований особисто архіректором, сказав Скарбничий, але я можу вас запевнити, що він дуже уважно прислухається до моєї думки з будь-якого питання. «Не сумніваюся, ваша ясна вельможності», життєрадісно відповів Вернегора. «До речі, мовив Скарбничий, у вас тут бувають... Щорічні вечірки. О, так, безумовно, – відповів гном. І коли ж? А коли б вам було зручно? Вільв'єм занотував домсть про великий контракт із науковцем. І оскільки він був чесною натуру, додав, як ми почули. Справи йшли пречудово. Він лише цього ранку надіслав одного листа і ось уже має важливі записи для наступного. От тільки ж замовники не чекали на наступного листа швидше, ніж за місяць. Вільям раптом зрозумів, що раніше за цей термін його повідомленням ніхто не зацікавиться. З іншого боку, якщо він про це не повідомить, хто-небудь неодмінно обуреться. Як із тим торічним дощем із собак – у сірчаних шахтах, якого, схоже, насправді, просто не було. І ще, навіть коли він попрохає гномів використати найбільший шрифт, лист, лише однією чуткою все одно виглядатиме не найкращим чином. От лихо, треба було ще щось дізнатись. Раптовий імпульс змусив Вільяма наздогнати скарбничого, що вже був, зібрався йти. «Перепрошую, ваша привилебності», – сказав він. «Скарбничий, що перебував у напрочу доброму гуморі, кумедно звів одну брову». «Хм», – сказав він. «Та це пан Деворчина, так?» «Так, ваша привилебності, я боюся, ми в академії ведемо канцелярію самотужки», – сказав скарбничий. «Чи можна поцікавитись вашою думкою щодо нової друкарської машини пана Вернигори?» «Ваша привилебності», – спитав Вільям. «Навіщо?» Е, «Бо мені цікаво, і я хотів би занести це до свого новинного листа, розумієте? Думка про відного представника магічного істеблишменту Анкморпорку О, Скарбничий завагався, «Це ті записки, що ви надсилаєте герцогині Квірму і герцогові Сенгелі і тому подібним персонами Геш?» «Так, ваша привилебності», – сказав Вільям, чи вони були жахливими снобами». Хм. «Ну що ж, можете повідомити, що я сказав, що це крок у правильному напрямку, який хм, відтатимуть усіх, хто думає про майбутнє, і який надасть нашому місту потужного поштовху в наступаючі століття фруктового кажана». «Він пильно, як орел». Спостерігав, як Вільям записує сказане. «І мене звати професор А.А. Тупков, магістр окультизму, доктор астрології, бакалавр герменевтики, дійсний член академії». «Так, докторе Тупков, е, століття фруктового кажана майже скінчилося, ваша привилебності. Чи не заперечуєте ви, щоб місту надали потужного поштовху зі століття фруктового кажана?» е, «Саме так». Вільям записав для нього завжди було загадкою, чому світові постійно надають потужного поштовху в майбутнє. Ніхто, схоже, не хотів для різноманітності ласкаво провести його туди, за руку. Ви, звичайно ж, надійшлете мені копію випуску, сказав скарбничий, так, докторе Тупкову, і якщо вам будь-коли знадобиться мій коментар на будь-яку тему, звертайтесь без вагань. «Дякую, ваша привилебності, але я завжди гадав, ваша привилебності, що невидна академія виступає проти використання набірного шрифту. О, я думаю, нам варто прийняти ті вражаючі можливості, що їх пропонує нам століття фруктового кажана про рік скарбничий. Це століття саме минає, ваша привилебності». «В такому разі нам саме час їх прийняти, геш?» «Слушно, ваша привилебності». «А тепер мені треба летіти», – сказав скарбничий. «Шкода лише, що летіти мені не можна». Правитель ветерані Патриції Антмурпорку збовтав чорнило в своїй чорнильниці. В чорнильниці був лід. У вас тут що, не опалюють?» Спитав Х'югнон Ридикюль, верховний жрець сліпого Іо і неофіційний речник міської жрецької спільноти. Тобто я не надто шаную задушливі приміщення, але ж тут справжня, холоднеча. А вже ж свіжо, сказав правитель. Дивно, але лід не такий темний, як рідке чорнило. Як ви гадаєте, в чому причина? Можливо, в хімії? «Невпевнено», – сказав Х'югнон. Як і його брат Чаклун, архіректор Маструм, він волів не мати справи з відверто дурними запитаннями. І служіння богам, і зайняття магією потребували людей твердих і тямущих. А брати Ридикюль були тверді, як скелі. І в певному сенсі такі ж тямущі. Хм, «Менш з тим, що ви казали?» «Ви повинні покласти цьому край, Евлоку, Вам відомі резони. Ветерані, здавалося, був повністю поглинутий розгляданням чорнила. Повинен ваша привилепності?» Спокійно спитав він, не підводячи очей. «Ви знаєте, чому ми всі проти цих дурниць із набірним шрифтом?» «Нагадайте на мені». «О, дивіться, літо то спливає, то тоне». Югнон зітхнув. Слова занадто важливі, щоб полишати їх машинам. Ви знаєте, що ми не маємо нічого проти різдлення. Ми не заперечуємо, коли слова як слід прицвяховано до їхніх місць, але слова, які можна розібрати на частини і використати для створення нових слів, це очевидна небезпека. Я, до речі, думав, що ви теж не в захваті «В цілому так, – сказав Патріція, – але ваша привилебності – роки управління цим містом. Навчили мене, що не слід намагатися перелаштувати каструльну кришку до вулкана. Часом справам варто дозволити йти своїм шляхом. Зазвичай вони все одно далеко не заходять». «Ви не часто підходите до справи так і льготно, сказав югнон. Патріція обдарував його холодним поглядом, що тривав на пару секунд довше, ніж це було б комфортно для співбесідника. «Гнучкість і завбачливість – ось слова, що завжди стояли на сторожі коло мене», – сказав він. «Боже мій, та невже?» «Саме так. І зараз я хотів би, щоб ви, ваші привилепності, разом зі своїм братом зрозуміли цей бізнес розгорнуто гномами». А вам відомо, де знаходиться найбільше місто гномів, ваша привилебності? Що, ну, це десь у... А вже усі так думають, але насправді це Анкморпорк. Зараз тут більше 50 тисяч гномів не може бути, запевняю вас. Наразі ми підтримуємо дуже гарні стосунки з гномовими громадами в Мідній Горі та у Бервальді. Коли йдеться про гномів, я завжди дбаю про те, щоб... Дружні рука нашого міста була простягнута вперед і трошки вниз. І Я переконаний, що за нинішніх холодів усі ми дуже втішені з того, що до нас щодня прибувають з гномових шахт, баржі з вугіллям та гасом. Ви вловлюєте мою думку? Югнон кинув погляд на камін, супереч всілякій імовірності, один зі шматків вугілля зажеврів сам собою. І, звичайно, продовжував Патріції, було б край важко ігнорувати цей новий тип м, типографії, саме зараз, коли така кількість друкарень з'явилась в Агатійській імперії, та як ви безумовно знаєте, в Омнії, а з Омнії як ви безумовно знаєте, експортуються величезні наклади їхньої священної книги Ома та тих памфлетів, на які вони так нагострили розум. Прозелітична маячня, сказав Х Югнон. Вам слід би було давно їх заборонити. Заборонити релігію, ваша превелебність. Ну, коли я говорю заборонити, я маю на увазі «Я глибоко переконаний, що ніхто ніколи не назве мене деспотом ваша привилебності», – суворо сказав правитель ветеранів. Югнон Ридикюль зробив необдуману спробу перейти на легший тон. «Принаймні двічі? Ха-ха! Даруйте!» Я сказав, «Принаймні двічі? Ха-ха! Перепрошую, боюсь, я вас не розумію». Це був, ну... «Невеличкий калапур, Гев, ваша високосте!» «А?» «Зрозуміло!» «Ха-ха!» Сказав ветерані так сухо, що його слова сушили саме повітря. «Ні, боюся, умнійці мають усі права розповсюджувати свої благівісті про Ома. Але звеселіться! Ви ж, напевне, теж маєте благівісті про Іо!» «Що?» «А?» «Так, звичайно!» Минулого місяця він трохи застудився, але тепер усе гаразд. Прекрасно. Це і є благівісті. І немає сумніву, що ті друкарі раду їх розпосюдять. Я цілком певен, що їхня робота відповідатиме вашим високим стандартам. Отже, це всі ваші аргументи, ваше високосте. дайте, я маю інші, сказав правитель. Мої мотиви, як завжди, абсолютно прозорі. Х Югнон зауважив про себе, що абсолютно прозорі могло означати як те, що крізь них можна бачити, так і те, що побачити їх неможливо взагалі. Правитель переклав на столі кілька паперів. До того ж, гільдія граверів протягом минулого року підвищила розцінки втричі. «Ах, розумію», – сказав Х'югнон. «Цивілізацію рухають слова, ваша привилебності. Цивілізація – це і є». Слова, які в цілому не мали б коштувати надто дорого, світ обертається ваша привилепності, і ми повинні крутитися разом із ним. Ветераній усміхнувся. Свого часу народи гризлися, мов болотні потвори, а Кморпорк заправляв значним шматком болота, бо мав найкращі зуби, але сьогодні місце сталі посіло золото. І, на щастя, ангморпорський долар виглядає світовою валютою. Завтра, можливо, зброєю стануть звичайні слова. Як найбільше, як найточніших слів, і головне, щоб тобі належало останнє слово. Визирніть у вікно, що ви бачите? Туман, сказав верховний жрець. Ветерані зітхнув. Часом природа зводить на нівець будь-яку риторичну вправність. «Якби погода була кращою, – гостро сказав він, – ви побачили б величезну семафорну вежу, що стоїть на тому березі річки. Вона передає та приймає слова з усіх куточків континенту. Не так давно мені потрібні були тижні, щоб обмінятися листами з послом у Геної. Тепер я можу отримати відповідь наступного дня?» Деякі речі це спрощує. Але те, що стає по-своєму складнішим, і нам слід змінювати спосіб мислення, нам слід іти в ногу з часом. Ви чули про самотронну торгівлю? Звичайно, купецькі самограми, я маю на увазі, що тепер кожен може відправити самофорний запит аж до Геної, щоб замовити, наприклад, півкіло лобстерів. Хіба це не вражає? Ваша Високосте? вони зіпсуються дорогою. «Це ясно. Я просто наводжу приклад. Але спробуйте уявити на місці кожного лобстера певне інформаційне повідомлення з блиском в очах про мови ветерані. Гадаєте, лобстери можна передавати самоформу? перепитав верховний жрець. В принципі, їх, мабуть, можна вилучити з... Я намагався вказати на те, що інформація теж продається і купується. І ще на те, що речі, які колись видавалися неможливими, Тепер із легкістю входять в наше життя. Королі й герцоги приходять і зникають, не залишаючи по собі нічого, крім статуї у пустелі, а тим часом двійко парубків-лудильників зі своєї майстерні змінюють обличчя світу. Двійко парубків прозорий натяк на засновників фірми ЕПЛ Стефана Возняка та Стіва Джобса, котрі зібрали свій перший програмований калькулятор у гаражі. Примітка перекладача Патрицій підійшов до столу, на якому було розгорнуто карту. Вигляд карти свідчив, що її власник користується нею найактивнішим чином. Вона вся була вкрита позначками та нотатками. «Ми постійно визираємо за стіни в очікуванні загарбників», – сказав ветерані. «Ми постійно вважаємо, що зміни прийдуть ззовні, як і годиться на вістрі меча». А потім озираємось навкруги і помічаємо, що вони прийшли з голови людини, яку ми і не зауважили б на вулиці. За певних обставин таку голову корисно буває відтятий, але останнім часом їх стало так багато, – він вказав на покреслену карту. «Тисячу років тому ми вважали, що світ має форму чаші, – сказав він. – П'ятсот років тому ми були певні, що це куля». Сьогодні нам відомо, що світ плаский, має форму диска і перебуває на спині черепахи, котра несе його через космос. Він обернувся і обдарував Верховного жерця ще однією посмішкою. Ви ніколи не замислювались, якої форми світ на буде завтра? Але фамільною рисою Редкюлів було раз ухопившись за нитку, тягти її, доки не розплетеш усю одежину. З іншого боку, вони мають оці маленькі мацаки, ну, знаєте, і можуть чіплятися за хто? Лобстери. Вони б чіплялися за... Ви надто буквально мене зрозуміли. Ваша привилебності, гостро сказав ветерані. Хм. Я лише намагався пояснити, що коли ми не вхопимо події за комір, вони візьмуть нас за горло. «Це погано скінчиться, ваша високосте», – вперто сказав Редикюль. Він уже неодноразово переконувався, що ці слова є чудовим аргументом практично в будь-яких дебатах. До того ж, це так часто виявлялося правдою. Правитель зітхнув. «Як говорить мій досвід, так воно зазвичай буває», – погодився він. «Така вже природа речей. Усе, що ми можемо зробити, йти вперед». І з піснею він підвівся. Утім, я зроблю до цих гномів особистий візит. Він потягнувся до дзвоника на столі, але раптом відсмикнув руку і, усміхнувшись жерцеві, взявся замість дзвоника за трубку зі шкіри та латуні, що висіла на двох мідних гачках. Один з її отворів мав форму пащеки дракона. Свиснувши в неї, ветерані сказав, «Пане Толумбас, мій екіпаж, будь ласка!» «Це мені здається, – сказав радикюль, нервово позирнувши на новомодну трубку розмовлялку, – чи тут справді чимось тхне?» Правитель кинув на нього здивований погляд, після чого подивився на долівку. Там просто під столом стояв кошик, у якому знаходилось те, що з вигляду, а особливо і з запаху, Нагадувала мертвого собаку. Він лежав задерши гори. Всі чотири лапи і лише періодичні витоки повітря з його тіла свідчили, що життєві процеси ще не згасли остаточно. Це його зуби, холодномовив ветерані. Пес наймення Гав завовтузився і лиховісно кинув на жерця єдиним чорним оком. Він непогано виглядає, як на пса такого віку, вимовив Хюгнон, відчайдушно хапаючись за останню можливість, ніби альпініст, під ногами якого раптом рушає лавина. Скільки це йому вже? Шістнадцять, відповів Патріцій. На собачий рахунок це понад сотню років. Гав із зусиллям підтягнув під себе задні лапи і загарчав, зійнявши зі свого кошика хмару застійних ароматів. «Він дуже витривалий», – мовив Хюгнон, намагаючись не дихати. «Я маю на увазі, як для свого віку. До запаху ви, очевидно, вже звикли». «До якого запаху?» – здивувався ветерані. «Ах, так і справді», – сказав Хюгнон. Правитель ветерані здивувався б набагато більше, якби знав, що тим часом, як його екіпаж гуркотів нечистою броківкою до вулиці Осяйної, у льосі, неподалік, прикутий ланцюгом до стіни, страждав хтось дуже схожий на нього. Ланцюг був досить довгий, аби ув'язнений міг дістатися до столу зі стільцем, ліжка та дірки у підлозі. Наразі він був саме за столом. По інший бік столу сидів пан Шпилька, пан Тюльпан, стояв загрозливо спершись на стіну. Всякому, хто мав у таких речах... Хоч який досвід, було б очевидно, що тут дають п'єсу про поганого і хорошого поліцейського. Щоправда, з тим нюансом, що ніякими поліцейськими тут і не пахло. Пахло лише паном тюльпаном. Отже, Чарлі, – говорив пан Шпилька, – що скажеш? – Це ж не протизаконно, вже ж? – спитав чоловік, поіменований як Чарлі. Пан Шпилька розвів руками, що таке законність, Чарлі, лише слово на папері, але ти не робитимеш нічого поганого. Чарлі невпевнено кивнув. Але 10 тисяч доларів – це забагато для суми, яку отримують за щось непогане, сказав він. Принаймні, якщо йдеться лише про те, щоб вимовити кілька слів. Та ось, пан Тюльпан… – заспокійливо сказав пан Шпилька. Одного разу отримав і більше, за те, що вимовив лише кілька слів. «Ага, я сказав жени бля або…» – почав пан Тюльпан. «Це що, було непогано?» – спитав Чарлі. Панові Шпильці стало ясно, що той мав просто неймовірний потяг до самоубства. «За на обставини, дуже непогано», – сказав пан Шпилька. Гаразд, але ж не всі заробляють саме таким чином, зауважив упертий самогубця Чарлі. Його погляд раз у раз повертався до гороподібної постаді пана Тюльпана, в одній руці котрого знаходився а в іншій ложка. Цю ложку пан Тюльпан використовував, аби періодично переправляти солітні партії білого порошку з кисету до Ністрів, а також до Рота. І одного разу як міг би закластися, Чарлі, навіть у вухо. – Бачиш, Чарлі, ти все-таки непересічна людина, – сказав пан Шпилька, і коли все скінчиться, тобі доведеться на певний час зникнути з очей. – Ага, – підтвердив пан Тюльпан за хмарю білого прошку. В повітрі розплився різкий запах нафталіну. – Добре, але чого ж тоді ви мене викрали? Зачиняю крамницю, і тут бах, а ще ви прикували мене до стінки. Пан Шпилька вирішив змінити тактику, як на людину, що перебувала в одному приміщенні з паном Тюльпаном, Чарлі забагато сперечався, особливо якщо врахувати, що пан Тюльпан уже наполовину спорожнив кисет нефталіну. Пан Шпилька широко всміхнувся у в'язненому. Ми не повинні жити минулим, брате. – сказав він. – Бізнес є бізнес. Все, що нам потрібно – це кілька днів твого часу, після чого ти отримуєш гроші та, сподіваюсь, це для тебе важливо, Чарлі, та життя, щоб ними насолоджуватись. Проте Чарлі твердо вирішив пробитися в чемпіони з не щості. – А як вам знати, що я нікому нічого не розповім? – пан Шпилька зітхнув. «Ми тобі віримо, Чарлі». До викрадення його співбесідник вилтів невеликою крамницею у псевдополі. Власники невеликих крамниць повинні мати кибети хіба ні? Принаймні, коли треба було обрахувати клієнта, їхні мізки були гострі, як ножі? «Ось тобі і фізіогноміка», – подумав пан Шпилька, – «цей невдаха». Зійшов би за Патриція навіть у денному світлі, але в умовах, у яких ветерани вже давно прорахував би всі хоч кількість, імовірні варіанти розвитку подій, Чарлі серйозно тримався думки, що може зберегти собі життя. Мало того, перехитрувати пана Шпильку. Він серйозно намагався хитрувати. Він сидів за кілька футів від пана Тюльпана особи, що старанно заправляла Ніздрі порошком від молі і при цьому намагався бути підступним. Це навіть заслуговувало на повагу. «Мені треба повернутися до п'ятниці», – сказав Чарлі. Усе ж завершиться до п'ятниці, правда?» Повідка, що її винаймали гноми, протягом свого нужденного життя була і кузнею, і пральною, і ще десятком інших підприємств. Востаннє вона була майстернею з виготовлення коників-гойденок, організованою черговим невідомим, що на світанку своєї бізнес-кар'єри переплутав потенційний великий прорив з неминучим великим провалом. Під однією зі стін досі вивищувались аж до бляшаної покрівлі штабелі коників-недоробків, котрих панові сирнику так і не вдалося продати, щоб відшкодувати несплату оренди. Там же була і полиця з ржавими бляшанками для фарб, у яких костеніли забуті пензлі. Верстат займав центр підлоги. Біля нього працювали декілька гномів. Вільям і раніше бачив подібні верстати. Їх використовували гравери, цей, одначе, мав унікальні риси. Майже стільки ж часу, як і над роботою з верстатом, гноми проводили над його вдосконаленням. На пристрої постійно з'являлися нові коліщата, до роботи включалися все нові приводні паси, верстат ріс щогодини. Вернигора порився біля кількох великих похилих скринь, кожна з яких була всередині, Розокремлена на кільканадцять відділень, Вільям поспостерігав, як руки гнома майорять над пеналами зі свінцевими літерами. Чому для А пенал більший? Бо ми її найбільше використовуємо. І саме тому він посередині скрині, так, потім О, потім Н. Гадаю, навряд чи багато хто згадався би поставити всередину саме А. Ми поставили але у вас більше л, аніж у. А у це ж голосна. Їх самих по собі менше, тож вони мають зустрічатись частіше. В мові більше л, ніж ти думаєш. В іншому куту кімнати Опецькувати пальці Каслонга танцювали над його власним набором пеналів з літерами. Практично можна прочитати, що він складає, почав Вільям. Верногора підняв Вернеора підвів очі його погляд на якусь мить, прикипів до рук співробітника. «Заробляйте у вільний час». Схоже, пан Нудль знову взявся за своє. Вільям знову подивився на набори літер. Безумовно, перо для письма потенційно містило в собі все, що ним можна написати. Він міг це зрозуміти, але це було правдою лише з дуже теоретичного боку з безпечного боку. А от усі ці буденні шматочки свинцю виглядали загрозливо. Здавалось, вони застерігають тільки склади нас, і ми будемо всім, чим захочеш. Ми можемо бути навіть тим, чого ти не захочеш. Ми можемо скластись у що завгодно, і вже напевне, можемо скластися в знак біди. Англійське спел. Із давніх часів означає писати письмо або почерк і водночас закляття, заклинати, зачекловувати. В англомовній літературі цей факт широко використовується уже хто з нас скільки століть. От і Вільям побоюється, що літери можуть написати, тобто начеклувати біду. Примітка перекладача на типографський шрифт Власне, не була законом, як таким, але Вільям знав, що ідея типографії не припаде до смаку граверам, бо світ їм подобався таким, як є, красно дякуєм. Правителеві ветерані, вона кажуть, не подобалась, бо зайві слова лише збивають людей із пантелику. І вона не подобалась чеклунам та жерцям, бо слова були надто важливі для світобудови. Сторінка вилізплена гравером була цілісна й неповторна, але якщо взяти свинцеві літери, що вже використовувались для друку божественних откровень, і використати їх же для кухарської книги, то що станеться з вищою мудрістю? Або коли на те пішло, що станеться з рецептом пирога? І чи не вийде так, що після набору навігаційного атласу Тими ж літерами, якими набирали книгу заклинань, кораблі почнуть збиватися зі шляхів земних. Оскільки історія шанує послідовність подій, слід зазначити, що саме під час цих роздумів Вільям почув за вікнами стукіт коліс, а вже за кілька митей до приміщення зайшов правитель ветеранів і зупинився, важко спершись, на свій костур та з помірним інтересом озираючи кімнату. О! А ось і благородний Вільям де Ворд здивовано промовив ветерані. Гадки не мав, що й ви до цього причетні. Вільям, почервонівши, поспішив на зустріч Верховному правителеві. «Міста, просто де Ворд, ваша високосте!» а, Звісно ж, справді погляд ветеранів перетнув кімнату, на мить спинився на можжевільно всміхнених мордах коників гойтинок і вперся в заклопотаних гномів, звичайно. «Ви тут сьогодні черговий?» «Чергових немає, ваша високосте», – сказав Вільям. «Але зазвичай візитерів приймає пан Вернегора. Він – он там». «Що ж саме в такому разі привело сюди вас?» е, Вільям заднувся, що, як він знав, ніколи не справляла на Патріція приємного враження. Чесно кажучи, ваша високосте в моєму кабінеті дуже холодно. І ну, це справді дуже цікаво, розумієте? Я знаю, що це не зовсім правитель кивнув і здійняв руку. «Чи не могли б ви запросити сюди пана Вернигору, якщо не важко?» Тягнучи гуніло до високої постаті Патриція, Вільям спробував прошепотіти кілька цінних казівок. «Дуже радий, промовив Патрицій. Чи можу я поставити вам одне-два запитання?» Вернигора кивнув. «По-перше, чи бере в будь-який спосіб участь у цьому проекті? пан ВТВ нудль. Що спитав Вільям, цього він не очікував. Такий чотирнадцятки пан торгує перепічками. Ах, цей? Ні, лише гноми. Ясно. А чи не знаходиться цей будинок на місці розриву часово-просторовому континуумі? Що? спитав Гуніла. Патрицій зітхнув. Коли людина управляє містом так довго, як я пояснив він. В ній оселяється ярка впевненість у тому, що будь-хто з цілком добрими намірами, починаючи нову справу, обов'язково почне її саме там, де це завдасть максимальної шкоди тканині реальності. Як було з тими рухомими картинками Оллі і Вуда кілька років тому, пригадуйте? Чи з роковою музикою? Ми так і не дізналися, звідки воно все росло. Я вже не кажу про чаклонів, котрі так часто намагаються підібрати, відкриваючи заклинання до дум вимірів, що там уже час ставити розсувні двері. І певен зовсім зайве нагадувати про те, як покійний пан Хонг спробував відкрити рибний ресторан на вулиці Дагона. Дагон, швидше за все, спочатку був богом землеробства, згадується в шумерських джерелах. Однак пізніше, на Близькому Сході, перетворився на бога моря, мореплавства та рибальства, що його описували як людину з риб'ячим хвостом. Біблійний Самсон зруйнував саме храм Дагона, якому вклонялись філістімляни, як рибоподібний бог ДАГОН увійшов і в західну масову культуру. Примітка перекладача Саме в ніч затемнення місяця, так? Тому, панове, мені просто хотілося б думати, що ніхто, розпочинаючи будь-де в цьому місці, свій невеликий бізнес не викличе рано чи пізно натовп багатоногих чудовиськ чи жахливих привидів, котрі почнуть розгулювати вулицями, час від часу підхарчовуючись людьми. «Отже, що?» – спитав Вернегора. «Ми не помітили ніяких розривів», – сказав Вільям. Але, можливо, саме на цьому місці колись був жартовник забутого культу з жахливим ритуалом, і всі мешканці околиць порозбігалися світ за очі, а тепер приводи минулого чекають лише на збіг обставин, котрий дозволить їм повернутися до занедбаного жартовника, щоб хм, знову жерти людей. — Що? — спитав Вернегора. Він безпорадно подивився на Вільяма, котрий зміг лише додати тут робили коники-гойденки. Справді, мені завжди бачалося в кониках-гойденках щось лиховісне, сказав правитель ветерані, але виглядав він при цьому дещо розчарованим. Та ось його обличчя просвітлішало, він показав на велику кам'яну брилу, яку гноми використали за опору для верстата. «Ага», – сказав він, не відаючи, що коець хтось виняв цього каменя з-під руїн, продав мегалітичного храму. Цей камінь пахне кров'ю тисяч жертв, і їхні душі, звичайно ж, повстануть у пошуках помсти. Можете в цьому не сумніватися? Його спеціально для мене виробав мій брат, – сказав Гуніла, і мені не подобається ця розмова, шановний. Ким ви себе вважаєте? що прийшли сюди і верзети ці дурниці. Вільям ступив уперед з усією швидкістю, до якої його спонукав спалах жаху. «Даруйте, чи може я на хвильку відвести пана Вернивору в бік та дещо йому пояснити?» швидко спитався він. Яскрава посмішка Патриція не зникла і на півмиті. «Яка чудова ідея», – сказав він, доки Вільям відштовхував гнома в куток. «Закладаюсь, пізніше він вам подякує». Ветерані продовжував стояти, спершись на костур та розційно споглядати верстат, а Вільям Деворт за його спиною провадив короткий екскурс в політичні реалії Адморпорку, особливо торкаючись тих із них, що стосувалися наглої смерті. В останньому Вільям допомагав собі жестами. За півхвилини Вернигора знову підійшов до патріці і став перед ним, уструмивши великі пальці за пояс. Я говорю як звик, сказав він, і називаю речі своїми іменами. А що ви називаєте Лопатою? урвав правитель. В житті не тримав у руках лопати, ображно сказав гном. Лопати бувають у селян, але я називаю заступ заступом. Назвати лопату лопатою – англійська ідіома, що означає назвати речі своїми іменами. Чергова гра слів у даному разі між інтелігентом в та необтяжним зайвою еродицією гномом. Примітка перекладача «Вісім. Я так і думав», – сказав ветерані. «Юний Вільям каже, що ви – безжалісний деспот, котрому не подобається друкарство, але я кажу, що ви – благородна людина, котра не позбавить чесного гнома його невеликого заробітку. Чи не так?» І знову посмішка ветерані і не поворухнулася. «Пане Деворде, на хвилинку!» Патрицій Компанійський обійняв Вільяма за плечі, і акуратно відвів його вбік від скупчення гномів. Я тільки сказав, що дехто називає вас, почав Вільям. Хвилинку уваги, шановний, сказав Патріцій. Я думаю, що всупереч усьому досвідові я міг би повірити в те, що тут дійсно відбувається просто невеликий бізнес, розвиток якого такий обійдеться без армії чаклунських потвор на вулицях мого міста. Ванкморпорку таке безумовно уявити важко, але я готовий розглянути таку ймовірність. Відтак, скидається на те, що тему друкарства можна було б і повернути до життя. Справді? Так. Тому я схиляюсь до того, щоб дозволити вашим друзям продовжувати їхні пустощі. Воно мені на такі вже почав вільям. Звичайно, я повинен додати, що в разі виникнення будь-яких ускладнень надприродної... Хм. природи відповідальність ляже особисто на вас, на мене, але... О, невже ви хочете сказати, що це не чесно? А можливо, навіть безжалісно? А також деспотично? Ну, а я, окрім усього іншого, гноми є однією з найпрацьовитіших та цінних етнічних груп цього міста, сказав Патрицій. А тому я хотів би уникнути можливих непорозумінь, особливо з огляду на непевне становище в Убервальді та ситуацію, що склалася довкола питання Монтабу. Монтаб? Де це? спитав Вільям. Цілком з вами згоден. До речі, як там вельможний де ворд? Вам слід би, знаєте, писати йому частіше. Вільям промовчив. «Я завжди вважав, що розпад родини – це дуже прикро», – сказав правитель. «Від цього в світі тільки більше непомніщих радства». Він приязно поплескав Вільяма по плечу. «Я глибоко переконаний, що ви прослідкуєте за тим, аби друкарський бізнес не суперечив релігійним догматам, нормам громадського спокою та вимогам здорового глузду. Сподіваюсь, я зрозуміло». Висловлююсь. Але я не маю ніякого впливу на... Перепрошую. Так, ваше високосте, вимовив Вільям. Чудово. Чудово. Патрицій випростався, обернувся і посміхнувся гномом. Справді чудово, сказав він. Слово честі, купа маленьких літерів, всі як одне ціле. Можливо, це ідея, час якої настав? Можливо, я навіть вряди годи щось щонебудь вам замовлятиму? За спини Патриція Вільям відчайдушно замахав гуніллі. Спеціальні розцінки для урядових замовлень, пробурмотів гном. О, але їй на думці не мав платити менше за інших клієнтів, здивувався Патрицій. Вам не пропонується менше, ніж. «Поза всяким сумнівом, ваш лізит був для всіх. Нас, честю, ваша високосте!» – заквапився Вільям, акуратно розвертаючи ветерани в напрямку виходу. «Ми з нетерпінням очікуватимемо на ваші замовлення!» «Ви достеменно знаєте, що пан Нудль ніяк не пов'язаний з цим підприємством!» «Гадаю він, що-набудь замовляю, але на тому все!» – сказав Вільям. «Неймовірно! Неймовірно!» Говорив правитель, вмощуючись у свій екіпаж. Щиро сподіваюся, що він не захворів. З даху, навпроти, за його від'їздом спостерігали дві фігури. Одна з них дуже-дуже тихо сказала Мля. Друга спитала: Маєте пропозиції, пане тюльпане? То це той, хто править містом? Еге ж, а де ж його мля охоронці? Якби ми хотіли скрутити йому в'язи просто тут і зараз, наскільки б цьому зарадили, скажімо, четверо охоронців? Як ситечку для заварки, пане Шпилько. Так отож. Але ж я міг би його цеглиною прибити, не сходячи з місця. У мене, пане Тюльпане, склалося враження, що чимало організацій мають на таку перспективу власну точку зору. Подейкують, що тутешнє звалище по-своєму непогано квітне, а в людини, що сидить на верхівці, завжди знайдеться ціла купа друзів. Тобі не вистачить цегли. Пан Тюльпан поглянув вниз на від'їжджаючий екіпаж. Наскільки я чув, він взагалі нічого не робить. Так, погодився пан Шпилька, в політиці це одне із найскладніших умінь. Пан Шпилька та пан Тюльпан склали свій дует з вельми відмінних вокалів. І не останнім внеском пана Шпильки було політичне чуття. Пан Цюльпан це поважав, хоча й не розумів. Він задовольнився бурмотінням, простіше було б мля пробити йому головешку. А вже ж, якби тільки все на світі було мля так просто, сказав пан Шпилька. І послухай, викинь той хонг, це сміття годиться хіба що для тролів. «Воно ще гірше заслеб, до того ж вони його мішають з товченим склом». «Це ж хімія», – похмуро сказав пан Тюльпан. Пан Шпилька зітхнув. «Мені спробувати ще раз», – спитався він. «Слухай уважно, всі наркотики є хімією, але, будь ласка, слухай уважно, не вся хімія є наркотиками». Пам'ятаєш, як вийшло з тими ліками від печі, за які ти заплатив п'ять доларів. Мені було добре, прогарчав пан Тюльпан. Від карбонату кальцію та навіть для тебе це було б. Послухай, ти вже напхав собі в носа стільки крейди, що той, хто відітне тобі голову, зможе писати обрубком твоєї шиї по шкільній дошці. Ось вона головна проблема з тюльпаном, думав пан Шпилька, доки вони спускались на вулицю. Біда була не в тому, що він мав наркозалежність. Він хотів мати наркозалежність. Але те, що він мав, можна було назвати хіба що ідіотизмом, котрий вмикався щоразу, як він натрапляв на будь-який товар, розфасований в маленькі пакетики. В результаті пан тюльпан шукав раю в борошні, солі, пудрі і підсолених сандвичах з яловичиною. На вулицях, де якісь сумнівні персонажі продавали кленг, сліп, чоп, носак, сканк, трійник, хонг, дубльхонг, чорняк та просто план, пан Тюльпан неухильно знаходив людину з молотим перцем і примудрявся придбати його по 600 доларів за фунт. Земля було просто диво. Наразі він експериментував із цілою лінійкою хімікатів, популярних у колах анкморпорських тролів, адже серед тролів пантюльпан мав хоч би помірні шанси кого-небудь перехитрувати. Теоретично у суміш сліп енд Хонг не мала справляти на людський мозок жодного впливу, за тим хіба винятком, що вона могла його розчинити. Але пана Тюльпана це приваблювало. Колись він уже намагався бути нормальним, і це йому не сподобалось. Пан Шпилька зітхнув ще раз. «Ходімо», – сказав він, – «треба дати тому клоуну їсти». Ванкморпорку досить складно спостерігати за будь-чим, так, щоб хтось у свою чергу не спостерігав за тобою, і двоє підозрілих спостерігачів таки дійсно перебували під пильним спостереженням. За ними спостерігав невеликий собака, серед численних відтінків шерсті якого переважали і ржаво-попелясті, Час від часу він чухався з таким звуком, ніби хтось намагався поголити дротяну щітку. Навколо його шиї було б шматок волосіній. До цього шматка був прив'язаний ще один, чи точніше кілька, невміло з'єднаних поспіль відрізків. Останні з них тримала людська рука. Принаймні, це можна було виснувати з того, що відрізок зникав у тій самій кишені неохайної шинелі, що й один рукав, у середині якого цілком могла бути рука, котра теоретично мала закінчуватись пальцями. Шинель була досить чудернацькою. Вона здіймалась від самісінької бруківки і майже до крисів капелюха котрий формою найбільше нагадував голівку цукру. Довкола коміра вгадувалося сиве волосся. Рука сягнула в підозрілі глибини кишені і видобула холодну сосиску. «Двоє типів шпигуються патрицієм», – сказав собака. «Цікава річ!» «Трах креветко», – відповів чоловік і демократично розламав сосиску на дві рівні половини.